Vasile Alexandri, Sânziana și Pepela Să de soare Între copacii scați de la marginea pădurii să găsește o căsuță în care trăiește baba Radă În depărtare un lac o priveliște tristă Săranii să vaită de soarta lor grea Ce săcetă, ce foc! Amar şi vai de noi Avem lipsă de ploi și lipsă de noroc Ce-a fost verde s-a uscat Ca şi bietul meu bărbat Ce-am florit s-a scuturat Ca mi-a din sat Sub un copac după un somn îndelungat, să trezăște pe pelea. Bun. Bun somn am tras. Și frumos zi am făcut. Jiu pe pelea, băieț sărac fără tată și fără mamă, venit din locurile acestea din țara rumânească, părea că mă însurasem cu fata parat. După ce-o scăpasă-mi din chiar unui zmău Care-o răpisă din palatul tăi tăinii <grijă> sau Greu am luptat prin somn Dar i-am venit de hag, zmău Drăguța mea, frumoasă mea, tot în mea, copila mea, tot în ziara Răpit a fost de-un groaznic zma Și cu-a mea pală ucis-l-am Iar mândra față țin cuprință de uimire Pe dorul meu, în schimbă a dat asta iubirea. Sunt mea, draguța mea. Eu te-ai găsesc tu-i mea. vorba să fie. Împăratul a trimis krainii în patru părți ale lumii ca să dea de știri krailor și împăraților, că cel din ei care îi va plăcea să înzienii, îl va lua de gine și îi va da ca zestre jumătate din împărații. Ce mai trebuie, zestre? Eu m-aș mulțumi numai cu fata, prelegea mea. Au <laughs> Te unde-i bat gândurile? lui, îi trebuie chitii de margaritar. De telio! A, ia ca și bavarada! Vino, cole, mătușico, am să-ți spun un vis, dar le a poznaș. Nu, po dragul mătușii, că s-o luagă de-o cârjă. O luagă de-o cârjă? Ei, de-abia-mi porti nerețile cu ajutorul cârjelor. Și mi s-a frântuna astă noapte. Să vede că încălecazişi pe ea ca să mergi la nunta lui statul Palmă. Ba, am alungat o pisică neagră care se bagase pe coș la oală cu smântână. O fi fost duhunecurat. necurat? O, ce găltoaca! Când am lovit-o cu cărja, a scos foc pe ochi. Și cârja s-a făcut numai țănduri în mâna mea. oi, băi, bunătate de mi a de chiar strâmbă lemne, Acu o sută de ani. Strâmbă lemne? Alei, de când ești pe lume, tușico. Eu? Ascultă. Eu sunt te. Atunci eram tânără, frumoasă, eram vâmă, dar m-a scos din minte făt frumos și mi-am pierdut darul. În adevăr, ești cam schimbată la față. <laughs> Vremea vremuiește, tețele se zbărcesc, Balamalele slăbesc și în locul puricilor sprinteni Au ieșit pe lume alte jăgănici Care s-ar din gunoi Și cosaritură ajung Sus, sus, sus Hai că nu sunt eu jăgănii de soiul lor Și ce ai face mai, băiet? Aș zbura tocmai Lângă fata împăratului. Ți-e dragă, hai. Ca ochi din cap. Da, tu ei! Și ia mi-e e vorba, țăganului. <laughs> știu, nă Pepelu, hai cu mine în pădure, să-mi durezi o cârjă nouă de alun. Și eu voi culege flori de năvalnic ca să-ți fac o scăldătoare de dragoste. Și crezi că sunt zana, m-am dacă mă scaldă. Dar de ce nu... Hai, mă în pădure! hai, mă în pădure, mătușico! Hai, încep, încep, va de mine! Parcă te-a umflat ursarele! M-a umflat! mă Mi s-a Țăranii se întorc de la părintele Pricochi, cu care s-au sfătuit ce să facă împotriva săcitei și l-au rugat să mai iasă odată cu icoanele. Așa o fi jupăne da, da. Spânte să-ți fie vorba! Nu plou pentru că-i săcetă. și pentru că nu plou. Dar pe bine și ne spune, pentru ce și și lipsă de ploaie. Da. O fi trecut prin văzduh un zmău cu limbă de foc. A, da. da. da. sau poate că zădarii și o fi nori. norii. Da, da, dumneata, nu cunoști vreun tip de dizlegat. Da. Ai pripit, de -ai vorbit. Asta ai vorbit, de te-ai pripit. Pront, marico Oameni buni, este un leac de care nu dă grește. Care? Care, Jucunita? Să ne cați o babă. Oh, oh, oh. Ce a oh, oh. Cu cofa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 Baba Rada să ivește din pădure. Să trăiască pe bună cărjă mi-a durat. Am să-i descânt Ia ca o baba! Ia ca o baba! Baba Radă, prăjitoare! Ia-o fi legat norii, pădânsă oameni buni și-o uștiu în baltă? Vai de mine! Dar ce v-am greșit eu, oameni buni? În baltă, îl baltă, iată Ajutor! Pepe, nu! Cine mă cheamă? Mama Rada? Nu m-a lăsat pe laș dragă! Vreau hoții să mă nece! Să te nece? Pentru ce? Să te nece! Nu faceți făcatul! Ate-mi lături! Să te Noșelor, hotelor, nu mă las de voi, chiar de ofisă mor, avorata nu-i vinovastă. Cum îndrăznești, măiță-năgăule, să te-mi potrivești, voi poporului? Nu știi ce spuneau strămoșii noștri? Box, pe pinii, bocs? Ce box? Na, box! Au, leu! M-a necinstit, a? A ridicat mă națul prajul pălul măcovii. I-a turtit națul pe tijelică Я гадалмай! мой, млад прокурор! Млад прокурор! Прокурор! Кыть бабу уж балта! суто Парапангелос! Перери! Перери! Перери! Перери! Перери! Перери! Перери! Перери! я? Да, M-ai găsit-o? M-aș arunca în nor. Ia să vedem! Ia că una din cârjile ei poate să-mi fie de ajutor! Aaa! Ah, Parcă zăresc ceva! Ia! Nu tești! dă doamne, să o scap. Nu ia! Sărmană! E numai sumanul ei, a murit, s-a dus pe cei lume, dar eu am rămas Rău mă doare inima după ea. Laurii dispar și să zanalță de după copaci. Pe suprafața lacului răsar mai multe flori mari de ufă, și în fiecare din ele stă închisă câte o zână. În cea mai frumoasă, se găsește Baba Rada, metamorfozată în regina zânei. Baba rata De acum ea ta O, ce minune Cerească Pepele De, de azi începe o viață Plină de lupte pentru tine Dar să n-ai Gryžă Vidi pretutindind aparat Și sus nu de mili Ține acest Fui raști Я тебе важутала орчи не вої, колий ел. Фини ше честь ти ел благодатна ку О зына блѣндаш милостива, малогодештку на року, на року вся засаскан калявеци. Акум ти ласте пѣлю, ю манторк, нэмпарасыя зыне. Sala tronului papur împărat, vasuri mari cu plante acvatice, arcade largi și înalte ce se deschid pe terasă deasupra grădinii, un tron mare de aur în stânga, alt tron mai mic alături. Să-i să vește cu sfială pe pelea. Nu mă vede nimeni. M-am purișat prin grădină împărătească. Doar o zări pe sânzeana. Dar toate ferestrele palatului sunt închise. ce bogății! Ce locaș fermecător! Bine m-aș deprinde a trăi aici, Alăturea cu fată Că m-ar ajuta lacului Să-mi se-mplinească să -mi dorul. Ion să-mi încerc norocul din ăsta. Să vedem ce poate el. Fluieras de fa. De-un amor curat Bate ce De-un amor curat Dar vine cineva, ei, mă-nchin cu cânticul. Și la fugă, să mă ascund în grădină. Ce văd? Excelența voastră la curte așa de dimineață. A, datorie fac urmând pil de excelență Datorie, sacre, sacră. Când stăpânul trage la agheoasă sluga credincioasă, viegează pentru gloria. Propășirea. Prosperitatea. Moralitatea poporului ce se depostește. La umbra șeptului părintiesc. A la văzăței ei, bine, bine, bine, bine. Acum, adică, le-a jumătatea milionului ce ai câștigat astăzii. Ce milion? Cari milion? De unde milion? Care? Acel Ei. care ai câștigat rușvet de la conștiționarea baloamilor? De unde o știi? <laughs> e scris pe nasul excelenței voastre. A, da, da, a da. Ei, știi una? Lasă-mi milionul ăsta și eu îți făgăduiesc Alt milion la anum din răscumpărarea concesiunii balanelor. Parol! Parol! Ba, ba, ba, ba ba bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, bine. bine. bine. Om regula so mai bine. <coughs> Taci, să <nu> <coughs> Bine, am dormit. De la angustate! sunteți mini, mei, La ușa ai atacului împărătesc, după cum scopă. Bine, bine, vreau să zic ne place să vă vedem aproape de tron pentru că sunteți ajeri. Maria ta sau Integri. Nu de imparare! nu prea frumoș! Nu mă Și Ce mai faci poporul? Nu l-am văzut de mult? Nu-și cap în de fericire. A, așa să fie, păcală. Și încape, ori nu-și încape? Nu-și încape, e burduf. A, burduf? Mulțumirea mea este de plină. A, adică, a, tocmai de plină, nu? Pentru că tărafuli politice se mulțesc pe toată ziua. Câte avem până acum? 57 Nu mai atâtea? A, le credeam mai plodoase. Care au mai ieșit la Maidan? Iată lista. Бля, что помельника? Э, чего ты Категория анти. Кума, сент при категории. Да, категористы. Э, Не, же э, на Категорианты. Taraful colorat. Colorate? Da, pentru că se poată mai bine la ochi. Taraful verde. Verde. Pentru ce? Verde. Pentru că e spanac. Taraful galben. Galben. O fi tarap de dovlecei. mai. e un taraf care a prins gal viață. Taraful au. Au. Se vede că e mai spălat. Și păcinești de albiat spioși. Taraful este tăcoșiu. Este tăcoșiu. Pentru ce? Stă cu ziua. Pentru că cu cât e mai fiert, cu atât e mai roșu. Cara! rași. Rași progresiv, ce Categoria a doua. liberal-național, tarafol național-liberal, tarafol liberal-național-moderat, tarafol moderat-liberal-național... Treci la altă categorie, asta e cam între același păr. A treia categorie e aristocrat, democrat, burtocrat, Da, da, De, de, de, de, destul, Mama miță ce sunt că devin prostocrat ca de și care-i diviza politică tuturor? Un așa ce ești, scoală-te de la locul tău să mă pun eu. Adică, cu alte cuvinte, să vă dau afară pe voi și să iau pe dânși în loc. Cam așa. Și asta se poate. Să vă dau afară. Să nu vă dau. Ba, ba, ba, să vă dau. Ferească, Ferească, dumnezeu, dumnezeu, că dacă vă voi păstra, cum să salvăm situația? Trântim tarafurile la pușcărie. O oh, bună idee! Să le trântim! Ne? Oare să le trântim? Și pentru ce să nu le trântim? Ce zici tu, păcala? Zic să nu le trântim, majestate. Pentru că o asemenea ar fi o măsură în incompatibilitate cu abilitatea guvernamentală. Și așa, așa, așa. n-am prea înțeles. Apoi dar să-i lăsăm în pace, mai ales că am altă bilea pe capul meu. Sânziana mi-a declarat că vrea să se arătii pe placul ei, iar nu după conveniențele politicii statului. Eu chipzuiuiesc eu să fac alianțul cu vecinul meu cu... Pipăruș, craiul. Dar fata îl găsește prea și nu-l vrea. Asta poate să nască mai complicațiuni. O, chiar și nu și apoi, nu mi-e teamă de un pipăruș. Câți piparuși am mâncat eu de când împărățesc. Ne, au început să curgă pețători pentru sânzeana. Început? Hotelul la trei sarmale e plin de crai, domn și împarați care așteaptă să fie Invitați a să prezenta la curte. E, bine, făceți-le cunoscut că îi voi primi chiar astăzi. Gătitați tot pentru ceremonia primirilor? Totul e Mergeți, dar să aduceți în prezența noastră. Hai, marș! de decât, Auguste. E. Un cap încoronat trebuie să aibă un caracter ferm. Și voieincă nespremutată, al minterii să încurcă înci politice. Eu am hotărât să fac pivoia sânzeli, și nu mă schimb odată cu capul. Să a să nu a să măriți, să nu. Ha ha ha ha te ai ha ha ha ha ha ha și dumneata tot în halat și cu scufa de noapte? Ne, ne, ne. Am A -a. avut multe de pus la cale cu ministri. A, nu înțeleg. Ați organizat șrimonialul de astăzi? Scumpul meu părinte, cât mă dore să mă disparte, dumneata. Ascultă-s, în ziana, n-ai putea să mai raps rodoi tri ani. De ce nu zeceți? Să-mi plătesc coadă albă hey, hey, Până la coadă albă Mai ai mult, fata mea tatuca vrei să-i avea adevărul? Da Ne-a prezut sovrăjutoare Că de numai mă râta în anul acesta oh, Am să mă găsesc într-o de moarte De moarte? Să mori? Ferească Dumnezeu Să-mi faci una ca asta ah. Ma, mai bine te-am de 17 ori Cu cine ți-a cerit Chiar cu un zmă Dacă ai poftă de zmei Tocmai de zmei mi-e teamă Pentru că fără fete din păraț Și mi-a spus vrăjitoare că sunt amenințată. Ce? Să te răpească? O dihanie de pia lumii? Am Amor se dau porunci Să pună străjă pe jurul palatului Na, cala la unde sunt ați Uitați-mi că ei sunt duși la trei sarmale Nu te-ați, bratutuc Mai bine mergi de pe gătești, Ca să primim o Veniți la noi de prin fundul lumii. Mai dreptate Mă duc să-mi lepăt halatul Și să-mi pun hlamida Azi Trebuie să mă aleg un mir cel mai viteaz, mai ferm, Și mai frumos Trece călare prin văstuc și apare între arcane. Vestea frumuseții tale a trecut peste nouă mări și nouă țări și ca să te văd am venit în zbor nou zile și nouă nopți. Doar cine ești tu care îndrăznește? Eu sunt împăratul zmeilor. Ești zmar? Și-am jurat să te fac soția mea. Eu? Vino cu mine! Mai bine să mor! Vino. Stai! Dar de pe lume un pas mai mult ești mort! Ce? Tu, piticule, împăruncești mie? Peri! Peri, Să vede că vrei să leci frății de moarte cu buzduganul meu. Dar tu cu ploierașul meu! Păcătosule, așteaptă! Și-am pățit! Nu pot face un pas înainte. Nu pot purta buzduganul, sunt fermecat. Pluierul acesta mă-nvinge! Zmăul se tot retrage împins parcă de o putere misterioasă. Pepelea îl urmărește, apoi dispar în grădină. Am visat. Era să mă răpească un zmeul? și m-a scăpat de el. Cine m-a scăpat? Poate că a frumos! Ușile se deschid și în sala tromului Între cortegiul de cărai, domn și împăraț Din toate părțile lumii Înaintea lor mărct în și pe cală. vestiți și de Om, crai și împărat, În curând a s Augustul Papur împărat, Împreună cu frumoasa, încântătoarea Augusta sa copile, Omnita Înzeana. De soi și de tot soiul Crăinice noștri V-au dus vestea despre copilă Și zestrea ei Jumătate din împărăție Fără ipotecă Care din voi va avea noroc Să placă fetei Va avea parte Demandă-o Haide, arătați-vă toaletele Și nuri, Concursul e deschis Am zis real că ta fură mare. Acum șopururea și în vechvechilor mamei. Te numesc mareșal de ocazie fără leafă. prezentează ne concurenții cu tropos. Ascult. Maria sa lăcustă vode. voadă. Oh. Lăcustă, te știu de mult Mi-ai potopit o goarele într-o vreme La anul o, o mie și așa ceva e, Era famete augustate Și eu eram pe atunci un copil Fără judecasă ah, Zvurdalnic, zvurdalnic Zvurdalnic, așa, <laughs> așa Și acum văd cu mulță Că deși ești flăcău tomnatic Te bine Тут верды. что стомак бут. Стомак де лакуста. Фруза <рес> верди <рес> демо хор, мор де дур, мор. Мор... Ce dracu am uitat restul și mi-am pierdut rost. ascultă te tandala, dălă, ăsta mormor, mor, morosă, știi? Ca un urț. de verde de mohor, mormor. Draga mor, mor. dragă lăcustă, la lasă. Nu mai muri acum, fătul meu. Pe altă dată, pe altă dată așa să trăiești. Pe altă dată. Curios, mi-am uitat improvizații. Maria sa pârlea vodă! Oh, pârlea! Pârlea e de pierde, soare! Ba din născare, Augustade! <laughs> Princese, a ta frumuseță înfăcată și bălaie, în vulcanul meu de suflet a prins-o Ard, ard, ard, mă si fac cenușă, că cea amorul mă încinșe. A, precum mă i-a prins focul, păbidii mele-o strânge. Pompieri, chemați pompieri, e în stare să-mi dea foc Și ni mă fluieră? Să aude un floier. Parcă-i floierul care m-a scăpat de zi mău. Cine ești, tu, semețule de îndrăznești să ai îndrăzneală De a te prezenta înaintea noastră? Luminat împărat, sunt solul zânei lacului. Acea zână năzdrabană -a, a auzit de prea puternicul, Prea înțeleptul, prea mărinimosul papur împărat. Precum să decerească frumosec aficii să, care săamă, și a mai de acasă e, urmează. Și vrând să vă arătă admirarea cei de inspirat, zână vă trimite prin mine pentru o serbare de astăzi două prezenturi cum nu s-au mai văzut pe lume. Care unde, iată-le. O pasăre măastră. Pentru frumoasa și încântătoarea princesă, și aceasta oglindă, pentru augustatea voastră. Pasărea are grai umenesc și răspunde la orice întrebare. Ce frumoasă pasăre! Ha, ha, o fi dumbra vianca! Și zici că asta pasăre grăiește? E pasăre maiastră. Adresați-i orice întrebare. Ia, vă răspunde. Da. Ce ha, ha, ha, am găsăt. Dragă. sunt trebuie? Am găsit. Am că dragă, spune-mi, sunt cotscar în împărăția mea? Da, da, da. Nu m-am de asta. Da, Ce care sunt cei mai mari ghișeftar. Ce ai zis? A zis-te am dat. Papa Carol. Patem dat. Papa Carol. Am și eu credeam că care Nu cred. Da, stai tăcere. Tăcere. Măni voi fi supremul vostru judecator. Astăzi n-am vreme să fiu decât părinte. Hm, Ai văzut ce, ai ascultat più onorabili priopinenț. E asta Răspunde, care din dumnealor o socoți mai demn de a fi ginere mie e, e, și, prin urmare, bărbat să Sirie, sunt confuz în momentul acesta și nu mă pot pronunța îndată. Atât de mari sunt meritele dumnealor. Oh, prea bine, fata mea, vom suspenda ședința pe 10 minute pentru că să ai tot timpul necesar de a lua o rezoluție. A, ședința e suspendată pe zece minute. A, poftiți la bufet, dacă vă place. Am să consult pasărea despre ursitul meu. Păsărică dragă, cum se numește ursitul meu? Pe pielea. Pe pielea. Pe pielea. Acum... Mă pot coboră de pe trun să-mi mai șalile. șalele. Sânzeana cu pasărea măiastră iesă prin arcade, urmată de damele curții. <grile> Zmăul trece calare prin aer cu sânzeana în brațe. <grile> que se bagar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 O de deasă prin care se deschide o alee ce duce în fund de unde apare Zâna cotu. Toți nenorociții, ei plâng și eu de vocepele lor. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Frate meu, zmăul a răpit pe și-i atunci nu l-am mai văzut. Va fi fermecat și-l de palele ei. Я cum я омороду. Дум я с ким по пиом, у меня вон. Есть пресуеска часто с слабечуливым мяском. Нам любить ничего любивых подал. Лешу муца внаморат де мини, сау ротэцит при кодру каутындула. Мама я матраса я очень мама подури. Я матраса и чинь Я манки сан копачила. Ей полунг, что ее рыдь дебочи телелор. как ai sluierul pe pele, datului bizar alatului, dușmanul neade marți, el furumintele și patrun de inimile. Mmm, șarmănui în Cu el pe pele, poate realiza tot ce dorește pe astălun. Pe pele s-a dus să scape pe sângeana din ien sau afracă la Кум слово прядка дерд на инь. Как сызлук арма де нано? учал ворожить. Буна дигей. Яв кипов ша глас ус цинених. Сясен кали, сломестск, нор бе. Мину над. Гарискады ша ялом режали меля. Spre tot indeni, în flori, în stele, în umbră, Dar nu-i decât o nălucă ce dispare. Dar eu rămân tot singur și ne mângâiet. La Sânzeană! Sânzeană! Sânzeană! Sânzeană! Și mă teamă? Eu sunt Sânzeană! Și ești tu? Eu sunt tetele, care te-am scăpat zmeu în palatul tău împărătesc și s-am dăruit o pasări mai astră. Când? Ah! Ne-aduc aminte, îi mult de atunci, judecând după tinurile ce-am suferit cât am fost în puterea zmaului. Dar acum nu mai ești în puterea lui. Nu, am fugit din palatul lui și de atunci îmblu rătăcit noaptea și stau ascunsă cât e ziua. Dorul și speranța mea sunt de m acasă, la tatăl meu. Te-o-i eu, Sânzean, eu care veni să-mi săucid zmaul. Să te scap de el. Să ucis? Ah, ferește-te de dânsul, că și el are un văzugan pe care îl aruncă în departare de șapte poște oh, și până. tu n-ai nicio armă. Te-nșelți, am două arme neînvință cu care pot face minuni. Două? Ce arme? Amorul de neinspirat și care mă face a desprețui... Toate primejile, toate pedicile! Cum? Mă iubești? Aș fi venit să lup de moarte, Cuzmău, dacă nu te-aș iubi Ah, Pipeliu, dacă în adevăr sunt -mi scopăte mirii pentru mine nu te expune zilele în zadar, mă bine fugi de aceste locuri și mă părăsește soartea mele nenorocit Eu să te părăsesc după ce te-am regăsit? Mai bucuros să mor! Ah, Feliu! cine a folos să de viață dacă ai murit tu? N-ai înțeles că-și iau din iubesc? Tu? Te mine? Oh, dacă sunt în paraculul, nu-i! Pie Dar cu ce? Cu floierașul ăsta, pe care mi-l-a dat zâna lacului. S-ai pierdut mințele pe belu? Cu o trestii, crezi Cristos să sfarbi zoganul zmaului? Dar tu nu cunoști puterea acestei trestioare. Prin farmicul ei am scăpat de toate nevoile. Zâna lacului care mă ocrotește mi-a zis să nu mă dispart niciodată de floierașul ăsta. Să nul s-i-e-z dau t-o-t t-u-i Căci pe loc i-f-e-r-i-c-i-r-e a-v-e-ț-i ar oh, -ți a-d-e-v-a-r-a a-d-ă f-l-u-e-r-u-l Nici s-e s-u-f-u-n g-e-l s-h g-e-l tot, o a i e m o a r t e n i c a Hahahaha <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> am zizarmat, nemernicule S-e-am redus iar la nemicirea ta omenescă Ce zici? Ai crezut că sunt Sânziana? <gasps> Privește Sunt soara zmaului Padureanca Mama pădurii. <sighs> Și o sândesc sunt geriu mi pământ. Peri Oh, zâna lacului Zâna lacului Perge la lumina farului De-a fost în noaptea morților Zâna lacului apare în văzduh purtată pe aritele unei paduri Pepilio, ești un pământ Zâna lacului, sunt pierdută iar durianpo, tu poți uriaș po? Zina Codruluc, tu parinucu noș spilu mi-nici mila, nici iubirea, nici sparg. Oh. Deșar uriaș, ondite pe Zina Şi milostie Cum să-ţi răsplătesc Pentru binele care mi l-ai făcut Făcând şi tu Binealtă Sună din fluie Ca să te zlişi din farmicele pădorincii Pe toţi nenorocitii Care gem închiş În codrul acesta blestemă Adio Rămâi cu bine împlinește ţi și gândește te în veci la mine. Eu văiesc a te ajuta. Zâna lacului îi reîntoarce fluierul. Deodată copacii se deschid și din trunchiurile lor Apar mulți oameni fămecați de pădureancă. Între dânșii îi și papă împarat cu curtenii și oaspeții săi. Ei toți au încercat să o caute pe Sânzeana. Dar au nimerit în mrezele zânei. Șamu, slăbăzit de pe pelea, se întorc acasă. Numai pe pelea prelungește să o caute pe sânzeană pe care o iubește. În căutarea sânzenii pornesc iarăși și la custă și pârlea, tatraș de zestre bogată a fetei împăratului. Zmăului. Un palat cu turn care are o fereastră cu gratii de fier, în fund o stâncă de la care își e început marea. În fața porții palatului, o fântână și două polobace mari. Uf! Insihala a ajuns, Verepârle! Noi din oare să stăpânitor? Iată-ne acum, argați! La am plos, tâl, cel de care ne-a prins ro! Păcatul omului la cu oh, oh, Mai cu minte oh, facem din urmam pe papură oh. să ne și la domnile noastre, decât să -argăm oh, oh, oh. Am plăt, am plăt. le argăm mie bânduri pe să-i îngeană. Am plotat-ți Am plot, am plot! Ei, nilar, doamnelor, capul. Mine! Acum le luați în spinare și le duceți în bucătărie. Ce? În spinare? Oh. Pe lubaţi de câte să de vedre unul și să le deșala. ce pasă? Doi deşalaţi mai mult pe lume, mare pagubă. Da. Nici nu nu ne-ar dacă da. spinarea altora. Dar umerile noastre nu-ţi de prins cu asemene greutăți. Ieri portat numai sarcele statului. Da, da, da. Dar cum vor purta ce. hai la bucătării curând. Non posumus. ce da. zis? Da, Am zis? Că possumus, adică am zis catoliciști, non posumus, adică mărântim cu plecăciunea. Îndrăznit să v-am potrivit mie. Îndrăznim, da. Fă cu noi cei că ești mai tare și ne ai la mână. Dar după cine mă răsut să scoatem apă cu ciutura, să nu mai văzăm scăr în că nici nicădă Hamal dimită-te, ștă-te mi-a nu-i E, vă-ma-num-că, fă-un-că, ce vede-ă! Să-rădă-ți-că, vă ma num vede să vedă. ți că vă vădă ți Vă brutal cum vrutalcum tărata kipul, să te vadă sângeana cine ce ne le-ște? Sânzian? A-lid să mă până mi să vârși cununia. Ce stă pe grânturi? L-am făcut marți cu eloquiența mea. Sâmeța ea voastră merită o pediapsă, dar fiind că mă însor cu tânzeana, vă iert. Și necesar sunt fiți necesari pentru ospețul cununiei, vă scuteți de caratul polobacilor pe astăzi. Mergeți în pădurii da-ți dați la pământ zeci și din cei mai groși. Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Să trage nu som la umbră. Uf, mm. e margat, aval, păzărar, cer cu uf. Nu pot să rădici măcar un polovoc, plin. Lucrul cel mai lesnă. ce un polovoc? O pofă mai măricică și-atâta tot. Să-l duc dar el însu în casem. Îi ușor, să el ca o fană. iese pe furici din palat ca să vadă o vadă zmălui. de mine. N-am zărit nicio corabie. Niciun ajutor nu-mi sunt uitată și de Dumnezeu și de oameni. Să rica asta, mă mai pastorii, cu grai dulce o mineste, vieni vă zau adorite acest Da, da, da. și într-o din Da, pe mare în pun țara o barcă în care i-te pele Sânziana, gi ona s-zi ona Iată Iată el Inindă În jangă afară O azi ce-i Cand da, mă unde Cum ai ieșit din palat? Ce unde? Pe ușă! Mă cătai pe mine? Ba nici am gândit! Sunt Tot suparat ești pe mine, care mă usuc de dragoste. Ia-mi ce cu acturile! Dân pace! Nu mă mai amestec! Mă urăști. Din toată inima! Dar ce am greșit, din nu mă pot suferi? Nu mă întrie? M-ai din casă părintească. mai departe de lume. Ai făcut nenorocimea mea. Și apoi te miri că mi-ești urât de moarte. Urât de moarte? Când vreau să te iau de soție. Eu? Soția ta? Mm -hmm. <laughs> dată. <Niciodată. laughs> Așa. Ai bine. Află. Că nu mai târziu decât mâine avem să ne cununăm. Oate sunt gata. Am poftit E tot samiti și pe toate rudele mele. să donatură trebuie să fii doar sau? salvă. Râs? Ai vreun gând ascuns? Vrei să fuci. Vreau să scap de tine prin toate mijlocile. Chiar dacă e să mă arunc în mare. Ba te în în brasile mele. Nu în valul. Și pentru mai bună siguranță, mergem în casă. Am să ken kidun turnul ăsta de unde n-ai putea să ții zborul. Na shakh mat. Bine, că vin în pepelă. Hai. Nu te aștehti de mine. Ce fac? Că e imonioasă. o crede? Când o vedeam în rochia de nuntă și beteala, o să zborde. He, he. Cu toate acestea, paza bună nostreca. Ah, Vine, ah, ah, ah, ah, te-am găsit, znaule! Ce? Un pământeal aici? Unde? De lume! Cum ai întrat împărăția mea? Cum s-a și cine ești tu? Pe ce, arătă meu. Și ce cați aici? Te cați pe tine, să ne prindem frați de cruce, cum e dat în avitejlă. Tu cu mine? Pretenția ți-e bubănată. Dar ești în stare să-ți măsori puterile cu ale mele? Vom cerca. Nu ca ta că mic. te am mai învins odată. O, când? Adă-ți aminte, eu te-am alungat din palatul lui papur împărat." Tu? Mine cât te-am prins în mâinile mele să mă răzbun! vin la luptă." Bucuros, care a dovedit, va fi stăpânt regața celuilalt." Înțelege, am să te strâng în brațe, Până la cei șisufletul, până la și limba de un cot. Martie lauda bine, sănătă bine, smâule. Ha ha ha ha ha ha bine, ha ha Ce ha ha ha ha ha ha ha ha ha ce ha ha ha ha ha ha ha ha ha nori, ha ha ha ha ha tu! Stăi! Ești viteaz cât Ma o mine. Mă prind frate cu tine. Aolea! Ce este? M-am spăriat să nu-ți mâna strângându-o într-a mea." Primerțiosul! Și te poftesc la munta mea." Pe când?" Pe mâine." Cu cine?" Cu sânzeana. o să facem prânz mare. Eu mă duc în pădure să duc șlemle. Te las, îți pregătești făuțele pe mâine. O să facem gulai. Ce cef. ce cef. Cum să întâlnesc pe sânzeana? Unde să fie? În palată, ușa închisă cu șapte broaște. Să-i dau de știri cu fluierul. Să te scași Eu sunt feriți-vă Am să deschid turnul Prin farnecul pluerului meu Fațada turnului se prăbușește Formând o scară pe care coboară Sânzeana Pârlea și-l de sub scară. De feriu! Să-mi zelă! iute! O, scumpul meu mie! Scumpa mea mireasă! O, scumpul a, nostru liberator! A, a, Fugim! Barca ne așteaptă după stâncă! Hai! Și tu, locașa, furisit, să cadă trășnitul pe tine, să te marci în camalaiul, te să te-aște... Să plăseurile se... pe altă dată, Ой, ой! Ah, ah. Пари, что я узнал, А у уит необычнуит. Ам санцит, кал кутрем, уль, который трезит. в Че? Палат уль, Оскара? Сындена, пужит! Mm. Unde-i pus duganul? Să-l ațumă în ei! Iată-l! Îi prim! Acum să-i prim! cu ei! Să-i ajungi în spor! Noi am scăpat acum de smau șabirobie! A balat scăpat! Aici mari poate ca un buntul De sus de pe stâinca! Da epiloc, jasnă infernală! A-a-a! Tu care tai frânt văzduganu? Cădă șarătile tale! Să nălătului! Să sub prinși în spete. Na. Cât faci să cadă levântă. În silvou care forestit m-a dus nailo. Și șofing de țânțoale corbul, s-a nustat locul și cam a slies. E? Ha? Ha? E. Sintebe de când am scăpat din ghearele și din căldarea zmaului, am umblat lău prin toate colțuri de lumii, fără a de împărăției lui papură. Aca, am ajuns în sfârșit la marea asta înghețată. Brr, sunt căngheț ca ștânsă, mă schimb în sloi, mă prefac în înghețată de lacustă. La muga! Da, da, ce coboară spre mine! Un mur sau! Să mă fac, să-mi smart ca să nu mă mănânci! Na! Na! N-aș Lupte cu pârle vă trebuie! Ne, oh, oh, oh, oh, oh. s-a eh? a rămas nici să mă. Ah. și, și te-a eh, După ce ai și ne-ai a atacat o ceată de, de albi, care vroia să pe ah, M-am făcut foc, L-am luat la pe noi, după cum ai văzut. Dar sunt ce ai devenit? Iau, știe. Cum? Oh! Ai abandonat-o pe sunt А, вери, ну и галандим партия. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, А, Aici! Să vă fie bine, să vă fie bine! Viață iasă! Viață dar prostă Începe am pison! Să nu dorm că mor. Apoi ce să facem? Pivat! Viva, am prins piselnița! Am dus la palatul lui și prin vrăjiria soției mele, Comoraca am schimbat-o la patre. I s-a mărât acum în tocmai cumpărăteasa noastră ce-a fugară. În curând, are să vină aici, în ziana, pentru ca să fim coronate. Iată! Martianul înaintează! Și se aude O vibră de urșan! E, e vin colia să privim! Și da. să fim gata de fugă. Da. I mum. Strălucite. Poporul fericire îți oferă azi corana, rugându-te uimit, ca să-ți alegi un mire frumos, viteaz, iubit. Corana, pe-a mea frunte, o pună dar ce sunt sub coranul frip cum prins? Минимум, рачит и тот, как умбай соски. Încep a mă Noroc, Vitine. Locuitor din împărăția iernii, Se face vouă știut că astăzi împărăteasa noastră, Urmând datele strămoșești, Aris să aleagă numire. Acel care, sărătându-o pe frunte, Nu va fi cuprins de frigul morții, Va ocupa tronul alături de frumoasa lui soție. Ce a spus verii? Ai auzit? Care dintre voi aspir la această fericire să se prezinte? Am zis... E eu! E eu! ei... Cum și tu veri lacustă? mi nu-că, meu fierușine! Ce văd? Pârlea și lacustă? Ce voluntate mă așteaptă? Ach, să strâng în să mă încălzătă! Multo tot res, mult îmi e dragă, Dar ce să limba mi se leagă, Sunt în pepti ori viață, brr, brr, brr, Sunt deștep sunt ori de viață, brr, brr, brr, Plin de de de maman, ceci, ceci, eu, ce cum ești? Cum Au, Я Праде. Corana asta de gheață, parcă nu mai sunt nimic pentru el. Sânzeam, nu-mi răspuns. O, în zădar, ești schimbată la față. Eu te văd cu ochii sufletului, te recunosc. O, Doamne, am ajuns răce ca iarna. inima mea nu mai bate. Sânzeam, ești vrăjită, eu sunt pe piele. Răspunde!" Nenorocite! Uiți respectul ce datorește împărătesei și tulburi cerimonia cununiei." Cine să cunună? Zeana Cu cine?" Cu acel care o va săruta pe frunte și va avea noroc de a nu muri înghețat Eu vreau să-mi cerc morocul Chiar de o fi să mor Tot morți fără ea ta O strânge pe sânzeana în brațe Și-o sărută pe frunte. Sub sărutarea lui fervinte, Sânzeana Bie. Ați ascultat spectacolul Sânziana și Pepela de Vasile Alexandri. Au interpretat actori ai teatrului Pușkin, înregistrare din anul 1956.